a de nascer nova era de crescer novo homem coração de quem quer servir Guilherme e eu estou aqui na tentativa de aprender hebraico, aramaico e grego em uma semana, para poder no mínimo entender da e dar palpite aqui no que a turma, grandes sábios aqui vão falar. Eu sou o Theo e querendo fazer um curso de teologia avançada pelos mesmos motivos do Guilherme, Senão, não vou dar palpite nenhum, vou escutar e aprender. Bom, meu nome é Haroldo, nós estamos aqui para falar um pouquinho da biblioteca, da tradução... E já estamos fazendo esses cursos aí há algum tempo <risos> para tentar conversar. Meu nome é Neas, eu estou aqui para aprender um pouco, interagir e ouvir. Eu sou o João, estou aqui para pegar os livros emprestados do Haroldo, para poder <risos> aprender, entendeu? <risos> sou Karen, já tenho a formação teológica, mas continuo aqui para ouvir e pra aprender graças a Deus oh, eu sou uma teóloga no programa é. tão salvo sou... alguém que realmente conhece, ah, é, eu... realmente alguém, conhece. Que, alguém que conhece, que alguém que conhece que assunto, pelo menos um eu sou o Thiago Franklin e estou aqui para poder aprender com essa turma toda aqui, nós somos sete pessoas dentro de um pequeno cubículo de estúdio E vamos lá, e que Deus nos abençoe nessa nossa caminhada dentro desse podcast. Então nós vamos falar primeiro sobre a biblioteca, né? Vamos para mais uma semana de e-mails e recados do Pode Ser. E aí, Arludo, como é que foi? esse tempo de, de férias, demos aí um tempinho no site, o pessoal deve ter sentido falta, né, de mais um programa, é, né? Mais um conteúdo, né, Tiago? Mas foi bom essa parada pra gente refletir o, o impacto que foi esse trabalho, o que a gente já conseguiu fazer, agradecendo as pessoas que participaram e pedindo à Espiritualidade Superior que nos ampare para que esse ano a gente consiga realmente fazer com que o site seja enriquecido de outros conteúdos e que esse podcast possa se ampliar abordar temas variados isso aí, lembrando que o podcast é de vocês, viu quem tá ouvindo aí, não se esqueçam que nós queremos a participação de vocês, ela é muito importante para que esse projeto vá para frente é... lembrando que Nós queremos mais comentários, nós tá, a gente encheu o nosso coração, né, de Demais. alegria. Ah, isso pra gente foi, nossa, foi como um orvalho assim caindo no deserto, né? <risos> é, o carinho, né, Thiago, muitas pessoas nos acolheram, mesmo o site estando iniciando, com falhas de diagramação, com certas concepções que precisam de aprimoramento mesmo, e o conteúdo sendo tão pouco. As palavras de incentivo, de agradecimento, encheram a gente de energia para... E para continuar pra o continuar trabalho. Para e continuar fazer cada vez melhor. É. Nós só queremos aproveitar aqui é, e lembrar o pessoal que quando mandar e-mail para a gente, mesmo lá no, nos recadinhos lá do, do, do, do comentário né do, do podcast, no site em si, lembrar de colocar o estado, a cidade e o país de onde estão estão ouvindo o material, porque isso é importante para a gente mensurar né a amplitude aonde o, o, o podcast está chegando e para que você também, o ouvinte, o pessoal que estiver participando com a gente possa ter uma ideia dos nossos companheiros, né? Somos uma família universal, né? De, de onde é que você está vindo companheiro saber dos amigos nós estamos fazendo exatamente, queremos agradecer também imensamente o Oceano Vieira pelo material excelente que nos mandou das psicofonias do Chico Né? De Emmanuel, de André Luiz Que foi uma bomba né dentro é, do É verdade <risos> do, do Muitas movimento. pessoas falaram que quando ouviram aquela... Eu particularmente quando ouvi as psicofonias Chorei muito e, e muitas pessoas também falaram isso, que choraram Se emocionaram e se emocionaram né? De, de ouvir aquela coisa direta da psicofonia na voz do Chico que coisa linda maravilha oceano ó nosso podcast para gente poder gravar sobre esse material tá chegando bah, com Haroldo já tá aqui agendando já tá aqui procurando uma data para marcar para você via Belo Horizonte pra gente ficar o dia inteiro gravando podcast sobre os trabalho sobre esse trabalho muito obrigado viu vocêo que Deus te abençoe a espiritualidade te proteja Na sua na sua jornada no seu trabalho e nós realmente não temos nem como agradecer o essa sessão do material que você fez o quanto que ela enriqueceu o nosso podcast maravilha bom vamos lá para os comentários dos e-mails e, do, do, e do comentário em si né do, do, do pessoal lá no site nós recebemos um e-mail do José Damião lá de João câmara no Rio Grande do Norte isso tem tá chegando longe hein, rapaz e então... <risos> É, o e-mail dele diz assim Estamos estudando o seminário proferido pelo Haroldo O Apocalipse, Mitos e Verdades Em São José do Rio Preto E confessamos que à medida em que forem surgindo as indagações esse site também funcionará como um canal de interação entre nós Estudantes das letras e das leis sagradas Maravilha, hein? Poxa, que legal, né? <risos> e Olha, José Damião Nós estamos preparando, já estamos gravando um podcast um episódio, melhor dizendo, no podcast, sobre esse seminário, sobre Apocalipse, mitos e verdades. Para a gente falar um pouco sobre Apocalipse. aí Seria muito bom que você participasse, mandando mais comentários lá no, no post do, da, da página do, do site. e Contamos com você. Muito obrigado pelo carinho. E é isso aí. Recebemos um e-mail do André Luiz andreluizsobreiro.com Esse eu vou deixar o Haroldo ler, né? Porque se eu ficar ah, lendo isso aqui é. sozinho, eu ficar muito o sem Adriano graça. O André Sobreiro, pena que ele não não disse de onde, né? De qual a cidade, o estado, mas ele diz assim, Haroldo, na sua palestra sobre o Sermão do Monte, você se refere a um livro antigo que catalogava todas as expressões idiomáticas bíblicas. Não foi possível entender o nome do livro. Poderias me informar? O André, esse livro está em inglês Ele chama Figures é, Figuras de Linguagem Figures of the Speech Do Bullinger É um clássico Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar um texto no nosso site Quando a gente for falar alguma coisa e escrever é, no, no, no rodapé aí desse, Se você tá ouvindo esse podcast No rodapé do podcast No comentário aí, hein, logo abaixo onde tá, Onde você clicou para poder dar o play Para ouvir ou se você estiver ouvindo o canal nós temos que lembrar Isso, que o podcast não é né, só no é, site é, né ouvir, no, aí no, no, no campo, né, no corpo do, desse, do post deste podcast, tem aí o link e o nome todas as informações certinho o Haroldo está nos passando a gente vai colocar e gente aí vai essas colocar informações porque tem a bibliografia correta, com a editora mas é um livro que está em inglês é um clássico, que fez essa catalogação, né, embora não seja completa mas é uma obra de referência para todos os estudiosos. A Janaína, tá vendo, gente, como é que é importante mandar para gente pelo menos de onde é, porque fica assim, né, meio estranha a Janaína, Janaína de onde, quem é, fica mais, a gente quer uma coisa mais íntima, nós queremos vocês perto do coração da gente, que não saber de onde vocês são, vamos colocar, olha, eu sou de, sou de tal lugar, eu trabalho com isso, e é importante a gente saber o que, que as pessoas fazem também, né, claro. é, a Janaína, com relação ao livro sobre o Novo Testamento, soube que a primeira edição estava esgotada. Como faço para adquirir esta obra? Nossa, Janaína, essa é uma pergunta precisa ligar para o SEI, para o Conselho Espírita Internacional, ou, ou pelo site. Realmente, a primeira impressão da, da primeira edição foram imprimidos, impressos, 5 mil volumes, e realmente se esgotou. Em, em três meses, três meses e meio, se esgotou esses 5 mil. Eu não sei se o SEI fez uma nova reimpressão da primeira edição. O certo é que nós estamos trabalhando também já na segunda edição, em que nós vamos terminar a tradução do, do Novo Testamento e aprimorar as notas. Mas dá uma ligadinha para o SEI ou manda um e-mail, que eles vão te dar uma posição mais segura. É, lembrando que futuramente, provavelmente, nós vamos ter uma loja também, né? Sim, Com esse material vamos... todo que é gerado em outros lugares, né? Com material do Harodo, concedes, as pessoas podem adquirir também dentro do dentro do, do, site, do site do, do instituto. instituto, né? Mas isso é futuro, tá, gente? Por enquanto nós vamos nos focar dentro de gerar conteúdo para vocês. Porque isso tudo demanda, né, um, uma estrutura, uma logística, mas por enquanto vocês podem aguardar que daqui a pouquinho isso aparece aí como novidade para vocês. Nós vamos divulgar aqui no podcast também. Voltamos um e-mail aqui do Moura Júnior. Se não me engano é o um Moura que eu tô pensando, um grande amigo que era do Bezerra de Menezes, não sei se é realmente o um Moura, eu tô acreditando que sim, se for Moura, um abraço, estamos morrendo de saudade, quando você mandar alguma coisa você se identifica se for realmente o um Moura que eu tô pensando, né? e diz assim, olá amigos, gostaria de compartilhar os estudos feitos aqui no site de relacionamentos Orkut, por esse motivo criei a comunidade. Nós vamos agradecer, é nossa, né? Nossa, com certeza, amor. Inclusive, até o Tiago tava tendo uma ideia aqui que ele vai falar agora. Sobre o quê? Quer divulgar... Ah. Cada pessoa que ouvir o podcast, a gente quer é, fazer um convite. É um, que, desafio. um, desafio. um desafio. É um desafio. Que cada um divulgue para pelo menos cinco pessoas. Sim. O Moura já tá arrasando. É. Ele já está colocando o Orkut para 5 mil, né? <risos> Moura, muito obrigado. Pode colocar sim. É isso que a gente quer, que compartilha mesmo. Porque nós contamos com essa rede, com esse apoio das pessoas. Tanto recebendo conteúdo, quanto fornecendo conteúdo para gente. O nosso objetivo é compartilhar mesmo, né? E queremos sim que as pessoas pelo menos divulguem o podcast para mais 5 pessoas. E se você já está colocando no Orkut, Pode ter certeza nós já vamos acessar lá e vamos ser membros da sua comunidade. É, eu, eu, aliás, eu já sou membro dessa comunidade. É. O Tiago já se antecipou. Já me antecipei. Agora é o seguinte, nós queremos aquela aquela apresentação. Você vai pegar esse podcast e apresentar para o seu amigo. Não é aquela coisa de espalhar por e-mail e sair mandando spam, não, viu, gente? Vamos vamos fazer é, uma coisa assim. Olha, você gostou do podcast? Ah, eu gostei muito desse material. Apresenta para um amigo, grava um CD, leva para ele. Vamos fazer uma coisa bacana, vamos fazer uma divulgação, pelo menos para cinco amigos. Se cada cinco amigos divulgar para mais cinco amigos, nós ah. conquistamos o mundo, né? Exatamente. Então, aliás, o Guilherme fala muito que nós estamos separados no mundo por qualquer pessoa, por seis pessoas por seis amigos né seis, então vamos vamos julgar para seis amigos <risos> depois o Guilherme vai trazer também para a gente isso né? que Algumas o Tiago está falando falar sobre, é, assim, isso é uma, uma divulgação mais pessoal olha eu ouvi esse podcast preparei para você, gravei toma aqui, escuta, comenta com a pessoa enche a boca dela é água é. né dá aquele gostinho para a pessoa ser estimulada a ouvir realmente é isso aí, tem mais um e-mail aqui que é do Laírto Divino de Almeida prezados, gostaria de saber de que maneira eu poderia ser um colaborador e com quem eu posso me informar olha que maravilha, as pessoas já estão querendo participar já então ó, é um convite agora pessoal para todo mundo que tá ouvindo esse podcast nós queremos a participação de todos nós ainda não temos uma uma didática ou uma maneira de como, que o trabalho está só começando Quem vai é, nos dizer como ele vai caminhar são vocês. Né? Nós queremos todos colaborando, nós vamos ter ainda, é, são planos né, do Instituto, ter um espaço, ter uma sede para que a gente possa fazer estudos, possa realizar pesquisas. É, o Harold é quem vai estar comandando essa, essa parte dentro do Instituto, que são as partes de pesquisa pesquisas, pesquisas científicas. Nós vamos precisar dar apoio de todo mundo. Né? Eu acho que é um, uma maneira de ser colaborativo. Nós queremos a colaboração de todos. Todos aqui são participantes do Instituto C. Exatamente, né? Laíto. E assim, foi, foi bom a sua pergunta, porque a gente fica muito contente de saber que as pessoas já estão querendo colaborar. Eu só digo para você o seguinte, por enquanto, colabore postando comentário, enviando questões, dando sugestões. Daqui a pouco nós teremos espaço... Como o Thiago falou no site, para doações, para não doações não só em quantia, em dinheiro, mas doação em competência, porque você vai realizar um projeto, precisa de uma pessoa que sabe fazer um trabalho específico, que é, domina aquela área. Então nós vamos precisar desse apoio. Que de pesquisa, por exemplo, de né? Pesquisa ou de para construção de alguma coisa, para realização de algum projeto, tudo vai ser divulgado e a forma como nós vamos funcionar, vai ser nessa forma de compartilhamento das pessoas colaborando, inclusive no dinheiro né? todo cada um doando um pouquinho para que a gente possa construir e realizar as coisas, então fique tranquilo que daqui a pouco você vai encontrar seu seu cantinho aqui, a forma como você vai colaborar né mas por enquanto acompanha o nosso site à medida que a gente for tendo necessidades de aprimoramento do site, necessidade de fazer alguma coisa, nós vamos colocar no site e vamos pedir para as pessoas Nos, comp que, nos ajudarem. Nos né? ajudarem naquela área específica. Então, por favor, fica atento aí ao site, que daqui e... a pouco você vai se encaixando. E a melhor maneira, agora, neste momento que as pessoas podem nos ajudar a colaborar, é divulgando. É divulgando o podcast. Divulgando, site, divulgando, divulgando o site, né? Acho que não no só site, podcast. É. Divulgando divulgando o podcast. Divulgando no site. O podcast é uma maneira de... A gente pode, assim, dizemos que podemos gravar num CD e divulgar, né? Isso. Mesmo. O site, a pessoa tem que ter acesso à internet, tem que acessar. E dando eu... opinião também de como que gostaria que o site Sim. fosse, né, Tiago? Isso. É, apontando alguma coisa que tá faltando, o que que gostaria de que tivesse, porque isso pra gente é como um médico que vai medindo o pulso, né? A gente precisa ter essa resposta das pessoas para saber se nós estamos acertando, o que que a gente precisa aprimorar, o que que precisa corrigir. Isso é muito importante. É isso aí. É isso aí lembrando que nós não lemos todos os e-mails, tinham mais e-mails e assim, se a gente for ler todos os e-mails que chegaram pra gente a gente vai fazer uma gravação só de e-mails então, é, vamos ler um pouquinho, Haroldo, a gente podia ver aquela questão dos comentários lá do, do Pode Ser você falou que Isso. tem algumas pessoas do seu ah, coração ali que... Não, nós, nós, nós ficamos muito sensibilizados com os comentários que foram sendo colocados é, abaixo do, do, do primeiro episódio do podcast Da, da página institucional, naqueles espaços em que há no site para que as pessoas façam comentários. Nós gostamos demais, é, aquilo sensibilizou muito a gente, hum. e nós queremos estimular as pessoas a fazerem comentários mesmo, que ali tem um espaço reservado para fazer o um comentário. Por favor, usem isso para, é, para criticarem, para sugerirem, para participarem. Vai ser muito bom. Eu... Tem vários comentários que foram postados lá e a gente gostaria de agradecer aqui alguns, né? Temos a Efigênia Gerisch, que é da Alemanha, uma grande companheira, chegou a participar aqui em Belo Horizonte com o Sr. Honório, Leão, Sobral, o João Lúcio, Osvaldo, de estudos lá no Grupo Emmanuel. E a Efigênia hoje está na Alemanha, já até fez um convite para que a gente compareça à Alemanha, fazer um ciclo de estudos lá, e ela deixou realmente um comentário muito carinhoso nós não vamos ler eles na íntegra, eu quero convidar todos a entrarem no site, acessarem lá a página do podcast, vai ter o um comentário lá da Efigênia Gerst, dei uma lida lá nesse comentário, que coisa linha da Efigênia muito obrigado nosso coração aqui também tá vibrando com vocês aí da Alemanha você tá dizendo aqui no seu comentário que tem um, um grupo de estudos aí Do, do evangelho, que precisar da gente, o que vocês quiserem mandar, muito obrigado, nós ficamos assim muito sensibilizados é. desse episódio, ter chegado aí no velho continente oh. e tem encontrado <risos> corações amigos que estão espalhados aí, a Seara é grande mesmo. É isso aí, ah, são muitos comentários, eu vou convidar... Temos a Marlene, é. né Marlene Sales a Tânia, lá. Marlene... Lá de, de, de Recife Tem, tem muita gente Tem Damião, é, o Ana Luiz Maria Sérgio, ó, o Luiz Sérgio que a gente ah, comentou o sobre apareceu, ele um e o, o, o Simão é. Pedro Grande amigo, expositor o Excepcional Lucas, Lucas, Milagre. Você conhece Lucas os... Milagre De Divinópolis O Lucas é um grande amigo, tá sempre estimulando também Até fez um convite agora Para que a gente esteja lá em Divinópolis fazendo um seminário Pode achar que nós vamos olhar aqui, viu, Lucas? É, Muito obrigado pelo carinho. É isso aí. Vamos deixar um abraço para o também. O né, do, do meu cantar. Deixou um recado para gente aqui. ó nós vamos, nós vamos entrar em contato com você, viu, rapaz? Nós já já conversamos sobre você aqui. E pode esperar que vai chegar alguns convites a você aí em breve. É, o Tales, obrigado, viu? Muito carinhoso aqui seu comentário. Só dá estímulo para gente. O Moura também, de novo, né? O Moura deixou aqui... Moura Júnior, um comentário muito carinhoso, dois comentários né dizendo que gostou muito é, o Alexandre, a Daniele muita gente, é muita gente a é, Janaína a Janaína lá do, do... o Alexandre, que inclusive, o Alexandre lá da Feluz Sim. mão da, da, da, da Fabiana que é casada com meu cunhado, com Bruno deixou um comentário aqui muito carinhoso, Alexandre, muito obrigado viu participa aí, ajuda a gente o Fredinho, o Fred Cornelio, deixou outro comentário também. A Sandra Osório, deixou aqui quase que uma poesia enorme, linda, linda. Olha, gente, vale a pena vocês entrarem e lerem esses comentários que estão no Facebook, no Twitter, na própria página do site. Vale a pena, porque tem coisa assim de emocionar. É isso aí. Vamos então para o próximo episódio, né? O oh, oi do céu de novo ser Vamos lá, então. É, o Haroldo podia contar pra gente um pouco sobre essa caminhada e essa vontade louca dele de ter livros em casa. E... Bom, isso, isso tudo é, é importante que a gente diga que o Instituto C nasceu em torno de uma biblioteca, de um projeto de se formar uma biblioteca sobre matéria bíblica. Uma biblioteca que tivesse material de judaísmo, cristianismo, e outras vertentes sempre focadas nesse aspecto bíblico. E essa história começou com a saga que era, há dez anos atrás, comprar livro de matéria bíblica, livro teológico, em Belo Horizonte. E hoje a gente está muito honrado de ter aqui o Enéas, que é uma pessoa que, em Belo Horizonte, faz parte dessa história das livrarias bíblicas, sobretudo as livrarias evangélicas desse material, e a pessoa com quem a gente fez uma amizade, o João também sempre participou disso, acompanhando, a comprando os livros, escondendo, a esposa oh. não saber comprou mais um, <risos> né, Néz? Então tem, tem, tem essa, essa história que começou, e é um pouco também, né, Néz, da história de Belo Horizonte com a teologia e com o material bíblico, né, Néz? Com certeza. Fala um pouquinho disso, você... Assim, falar um pouquinho antes, como que você começou? Como é que você chegou nesse a trabalhar com, com a venda de livros? Porque quando eu cheguei, você já tava vendendo, você já era um consultor, era pessoa que todo mundo procurava para pedir indicação, de comprar livro Como é que isso começou? Então, eu tô nesse mercado é, de livros desde 2001, né? E, e tive oportunidade de conhecer o Arudo, numa livraria, no ano de 2002, e 2002. Lembra até hoje, no, no Minas Shopping, né? O Arudo tava comprando alguns títulos, e aí houve uma oportunidade de aproximar dele, de, de, de conversar um pouco, né? Trocar algumas algumas ideias sobre teologia, e, e, e aí houve uma preocupação entre nós, e, e percebi a sede que o Arudo tinha com com com teologia, e aí estabelecemos aí um, um vínculo nós dois, um vínculo que já vai para mais de, de sete anos já, né? É. Mas, é, mas. E Você achou, você não achou estranho quando o o um um espírito tão interessado em, em teologia bíblica assim? Esse é um caso pitoresco. Vou é, dar um petaca cara... aqui. Que você tem que contar é. essa história. Não, mas tá perguntou as perguntas certas. eu sei da história quero que era aquele coach. Na verdade, o o, o... O Arudo escondeu isso o tempo todo, né? Porque se aprender, você deve ter ficado curioso, o cara comprando já 20 livros de cara. Eu queria fazer uma compra modesta aí, na primeira compra, 20 é. livros. É, a questão é seguinte, a seguinte, primeiro, as compras do Arudo despertou interesse, né? Eu quis saber se o Arudo era o, um seminarista princípio, né? Um pastor. Afinal de contas, aquele envolvimento com teologia, né? Não deixa de chamar atenção, né? E ele era bem sedento, né? Continua sendo, é claro, né? Boa! Oh. E... e quem está perto pode falar isso mas olha só, é interessante é o seguinte que quando me aproximei mais dele aí houve almoços que foram marcados né onde criamos mais afinidades e, e eu até compreendo o Arodo é, o receio que ele tinha porque nós estabelecemos um vínculo a, através dos livros de teologia da livraria de um modo geral e esse vínculo que nós estabelecemos entre nós é, na verdade a, ambos nos mostraram interesse pela confissão religiosa do outro, né? Mas isso, havíamos é. algo em comum, que é o interesse por teologia de um modo geral, né? Então isso nos aproximou de alguma maneira. E interessante que no decorrer desse relacionamento, dessa amizade, né? É, é, o Arodo sempre tinha receios de, de, de, de, de revelar a sua confissão, mesmo porque a gente sabe que no meio evangélico há aquelas vertentes que predominam intolerância religiosa, né? Principalmente quando se trata do o cardecismo. Então eu, eu compreendi, eu sabia já que o Harold era de confissão eu, espírita eu embora. Não, eu não desconfiava, eu sabia na verdade. <risos> que teve alguns diálogos entre nós eh que o Harold deixou transparecer na verdade, né? A, a, a, a veemência né, com que ele fala as convicções dele, mesmo que ele tentava esconder, a gente percebia é, sempre ele escondia atrás da esposa ah, minha esposa é foi a goma, não, né? foi da Cláudia foi a goma da Cláudia, né? eu estava naquela esposa do não. não sei, não, mas desculpa. <risos> desculpa. mas é engraçado que quando o Haroldo, eu lembro que foi em e, em 2006 2007 e e mas para 2007, e o Haroldo resolveu então, tomou coragem não sei o que ele bebeu. Ele tomou <risos> coragem e veio compartilhar, né? Ele chamou, né? Ele, ele percebeu que a amizade tava cada vez mais, Era mais é, confiança, é. mais confiança, né? Estávamos mais próximos do que antes. Então ele tomou coragem, resolveu compartilhar, me chamou a parte, falou: assim, eu preciso te confessar algo". Foi mais 5 anos depois. É, é, cinco anos. <risos> eu preciso de confessar algo. E eu Tudo bem, Ronaldo, pode falar e nós estávamos no ambiente de livraria tchau, falou assim, tchau, tchau, tchau. mas é muito sério o que eu vou falar então sim, pode falar e ele vermelho né, aí ele já vermelho. começou a pensar que era outro ah. tipo o que será que vai <risos> dizer, ele vai me dizer começou a ficar tenso <risos> né? É, mas me assustou a forma que garoto falou, eu confesso, né, ele ficou vermelho e talvez ainda ele esperava que nós iríamos quebrar esse vínculo eu particularmente por causa da intolerância religiosa né então quanto quando o Arôa do menxonou que ele era de confissão espírita não foi uma surpresa para mim até mesmo porque é, é, eu já desconfiava né justamente por causa das convicções que ele colocava e, e, e pelo contrário né não sei qual que foi a expectativa dele quando ele colocou isso mas imagino eu que ele esperava que viesse enfraquecer essa relação a, a isso que nós temos em comum é verdade né que é o um interesse é, aceito acentuamos nós temos por teologia e pelo contrário, de lá para cá essa afinidade ela cresceu, esse interesse ele evoluiu e prosseguiu e estou eu aqui hoje. Tá, parabéns. Ficou Sabe ah, eu tenho eu tenho alguns amigos é, evangélicos que eles falam mas de qual igreja que você é? A gente conversa muito sobre, sobre a temática do tem sobre isso qual igreja que você é? E você fala que eu sou da igreja de Santo Antônio que é o bombo centro que é o Santiago de Santo Antônio. E pra minha sorte tem uma igreja batista lá. Muita gente já deve ter ido lá para me encontrar. eu, lá, eu, é, eu já que... usei essa estratégia e me dei mal. Eu, exatamente, era uma igreja lá perto de casa e eu era o Estado passando um passado de violão e a Bíblia. Então, e a gente passava sempre frente A igreja evangélica. O pessoal Na escolinha evangélica da igreja lá. Aí um dia o pessoal tava com problema de computador, e eu fui lá ajudar o computador. Ah, não, eu consertei. Tinha uns rapaz tocava violão, né? Tocar é, violão, é e fui lá para olhar. Aí na hora que eu tô lá e com a moça, ela na hora que ela viu que eu tava consertando o telefone, o computador, ela virou assim, ela virou séria para mim, de uma hora para outra. Mas espera que igreja você é? Você é irmão, não é? Você é cristão. Eu sou, sou sim mas de que igreja? aí eu, na hora, falei assim ah, da igreja Batista menti, confesso que eu menti aí eu falei mesmo tá arrependido? tô, porque ela virou pra mim e falou assim, como que tá? como é que aí eu comecei a ter problemas teve um filme que o cara foi pego e eu falei, não, fulano morreu eu falei, eu tô lá, tu eu falei, o único que eu saí matar o sujeito mas esse receio é compreensível justamente porque é, principalmente o, o evangélico uh, ele às vezes, ele acha que tem Deus na barriga de certa forma né ele acha que Deus é evangélico, e Deus não é evangélico né? Deus não é monopólio de religião nenhuma seja na protestante, católica Deus é Deus né e, e é importante ressaltar isso então é, esse, esse que o João colocou aqui a gente percebe que uma realidade... É, quando alguém que não confessa a fé evangélica protestante... ele tem uma certa familiaridade é, com a linguagem dos evangelhos... ou mesmo com as escrituras sagradas, a Bíblia, né? É, e se ele não manifesta uma fé evangélica, ele é censurado... porque a, o evangélico, infelizmente, tem essa mentalidade... ele acha que Deus é o monopólio deles, né? E, e não é bem por aí. Eu disse que... Eu costumo dizer sempre... É que Deus não evangélico, Deus não é católico Deus é Deus e é importante ressaltar isso Você acha que esse aqui é um podcast Nesse formato da gente reunindo pessoas é, Que tem o um conhecimento bíblico Mas que vem de várias denominações religiosas acho por exemplo, entre os, os protestantes Entre os evangélicos Você acha que pode atrair algum interesse Eu particularmente confesso que eu tenho Uma grande expectativa assim, da participação de, de pessoas, das, né, comunidades, de, de, das comunidades que estudam o Evangelho mas espero, né obviamente, que seja sempre uma postura aberta, de real interesse em conversar sobre o Evangelho sobre a temática evangélica e, e dos textos bíblicos sim, acho que a partir do momento que, que, que existe respeito né com o outro é, sabemos respeitar as diferenças em questão, acho que é, pode se prosseguir nesse sentido, com certeza bacana agora, Inés, a gente tava falando sobre a questão de livro, né? É, aquela livraria do, do Minas Shopping, Tabernáculo, né? foi a primeira que você trabalhou? Foi o primeiro lugar que você começou a entrar nessa área de livro ou antes você já tinha? Não, não. Meu primeiro envolvimento foi em 2001 com o Mundo Evangelico, né? Ah, é, sim. Foi aonde eu me inseri nesse mercado <risos> em 2001. E logo depois de janeiro, é ah, no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, número 205. Aliás, Tupis 205, viu, João? No Google Foods não. Belo Horizonte, viu, né? É. É. Esse podcast É, bom. é. é. é. esse mundo encaixa. É, o diretor vai na rua pro Corais, não em Belo Horizonte. Entre Rio de janeiro e Espírito Santo. A livraria ainda tá lá Tem, e a livraria disse, tá lá ainda atualmente e, e, Só que aonde eu tive experiência de conhecer o Araúto Foi quando nós mudamos o, o foco, né? Eu fui contratado pra uma nova livra livraria Que havia aberto lá no Minas Shopping Que é a Arca da Aliança. Aliança E isto eu fiquei lá um, um período de, de, de dois anos mais ou menos E depois voltei para Pro mundo evangélico, né? Aonde eu estou lá até hoje ah, Até hoje E o e que, que eu notei, Ernesto, quando eu cheguei lá, era uma livraria diferenciada, porque a questão da teologia você vai começando também, você compra um livro, vai aprofundando um assunto, vai lendo uma coisa, vai ter uma indicação bibliográfica, você vai querendo comprar um outro material, e vira um vício, né um vício teológico, um vício bíblico, você vai comprando material, vai comprando, vai comprando, vai comprando, E, e tem as, as várias fases do vício né sim com tem quando o sujeito é casado, por exemplo e começa a crescer muito aí já tem a estratégia de que a esposa não pode perceber que estão sendo comprados os livros né? então o que eu gostava da né é que eu já tava nessa fase do dependente <risos> dependente, mas dependente uma... bíblico mas eu, queria, mas eu queria fazer uma parte porque a, a paixão do Haroldo por livro começou bem antes <risos> Aí a gente descobriu uma técnica Tanto o Ernesto tinha uma técnica que era <risos> a técnica das sacolas Que vinha uma sacolinha Um livro só Mas, na verdade, tinha uma maior e os outros vivos principalmente os mais caros, né? Ficou e por baixo. Ficou meio que escondido, né? Então, será que eu mais um? Não, mas é um livrinho só. É. E é isso aí é espaçou. fácil. É, é, é. é, e aí, é essa, essa técnica é interessante ressaltar aqui, a gente entende só a milagre da multiplicação dos livros. Que a mulher olhava e falava assim, não, comprou um item de livro. Essa, essa biblioteca tá aumentando muito, muito rápido. Você olha que eu, e eu mis, ele aqui, é distribuído. É milagre livrado, né? É ele... um livros e Mas o bom é que essa experiência é praticamente universal, né? Eles precisa esconder os livros das esposas. Então acabou que tivemos que desenvolver alguma coisa na livraria, uma né? técnica. <risos> então os clientes, tem o público, o público, a princípio, a princípio, a princípio o público ele é predominantemente evangélico na, na, na, na livraria. Então, o, o ambiente onde eu atuo, eh uh, o mundo evangélico principalmente, livraria onde nós estamos em seguida até hoje, você tem um público bem diversificado, né, você tem o ateu, né, que consome muito teologia da vida. <risos> um ateu viciado é. em literatura bíblica? Tem. É. Eu sou ateu, graças a Deus. É, parece contraditório, né, mas inclusive a primeira experiência que eu tive de, de, de uma discussão no livraria foi com o um ateu, na verdade, né ele estava lá comprando livro, eu fui sugerir alguma coisa para ele e disse, não, eu leio para combater, na verdade. E, Olha... E foi até um neurologista famoso em Belo Horizonte, né? E eu lembro muito bem desse momento nós tivemos na livraria, fizemos amizades, tivemos um diálogo gostoso, mas não é só o público evangélico, embora predomina a maioria. Não, mas bom, você tem o católico, principalmente católicos, os padres, é. né? frequenta muito ali, <coughs> é, costumam normalmente não se identificar, mas pelo, pelo pelo quando a gente tem uma conversa mais... Tá se tornando novo. Com certeza. E Sim, hoje, já, hoje já tem vários speedas que eu indiquei que compram o ah. livro da manda para outros estados, Sim. né? Ah, é, já, já, já. Sim, Bacán, esse neurologista é pelo menos esse convênio quando ele desencarna ele pode ir lá no Rio de Medium muito, que o padrão não tem muito se argumentar com ele, Geralmente Mas essa questão, que foi acontecendo também, né, Vanessa, que eu acho que isso é importante seja dito em Belo Horizonte, por essa questão do ENEM, cê a pessoa que fazia a compra da livraria, comprava os livros. As próprias editoras passaram a tê-lo como uma referência, como alguém que vamos lá levar o que tá saindo, então, o ENEM sempre era que obrigatório igual o Twitter, né? Todo dia, assim, de dois em dois dias, ligava para a internet, tem alguma coisa nova, né? <risos> Falava, tá chegando isso. Então era aquela, aquele contato e várias pessoas fazendo isso, né? né? É. Queriam atualizar, saber o que que vai sair de novo, que livro que tá surgindo, o que que de... Às vezes você já conhece uma obra, uma outra língua, que é uma obra de referência, e aquilo tá sendo traduzido pra língua portuguesa. Então, né, só oh, aquela obra clássica vai ser traduzida pela editora tão lógica. Pois é, essas, essas obras e que aí? são lançadas, elas vêm principalmente de quais materiais? Quais qual é a base de pesquisa que essas pessoas que publicam coisas interessantes em, em literatura bíblica? Quais as fontes principais que elas utilizam e que estão gerando conteúdo novo e interessante? Então, essas produções, essas obras dependem muito das escolas, na verdade. Você tem a Escola Alemã, por exemplo, né, que por muito tempo foi responsável pela produção crítica da teologia. Ela prevaleceu por muito tempo. Hoje nós temos a Escola Americana, que sobressai principalmente na, na, na área da exegese, porque é uma escola mais aberta, uma escola que dialoga com uma diversidade de métodos, né? É, que interage também com o material judaico Você tem é, importantes é, estudiosos hoje é, Que buscam justamente é, nas fontes originais é, Nas midrashas O próprio Talmud hoje é muito citado nesse sentido Então na verdade mesmo que essas fontes sejam fontes antigas a, a Tem a questão da, das leituras né? Que no, mesmo no passado mais remoto Não era uma coisa muito praticável né é, Não se exercia muito a, a leitura dessas dessas fontes de uns tempos para cá, tem-se percebido a importância ah, que essas fontes desempenham para, para, para a teologia, para, para a exegese bíblica, na verdade. né A importância de, de conhecer a tradição oral ah, dos fariseus, é, como isso, ah, os cobertos de mar morto, que foi feito em 48 como isso é importante para a exegese, exegese também. Então, o um acesso a, a, a essas fontes, elas têm aí é, é, produzido novos materiais. Né? No nosso caso aqui no Brasil, mesmo nós tenhamos mencionado que é, é, essa descoberta, por exemplo, de 48, no Brasil, é por ser um país terceiro mundo, é, é muito atrasado isso, né? Chega bem tarde pra gente já, né? Ah, interessante. Eu... Deixa eu... É... O Haroldo podia contar pra gente, acho que todo mundo deve estar curioso aí, quem tá ouvindo esse podcast, quantos volumes você tem na, biblioteca, na biblioteca hoje, Bom, Hoje, eu acho na área do cristianismo deve ter mais de 3 mil volumes, né? A, tem mais um pouco é hum. na Ida a Jerusalém nós trouxemos meia tonelada de livros nós trouxemos o que há assim de principal em termos de fonte judaica os talmudos os Midrash e, e outras obras de comentários e tem um material também muito forte na área de linguística literatura linguística, semiótica na área jurídica também na área de filosofia tem um material muito bom grandes dicionários, obras de referência, porque a gente circula nisso aí, linguagem, filosofia, teologia bíblica, fonte judaica, esse é o universo que a gente vai navegando e é um mar, porque você vai extraindo, é uma mina, né cada vez, acho que até complementando isso, né, né na verdade, hoje nós vivemos uma facilidade de acesso à informação muito grande, E isso com certeza influencia os intelectuais da área bíblica. Porque são pessoas que têm acesso muito mais facilitado, é muito mais fácil você estudar hoje do que há 150 anos atrás. O acesso a línguas originais, a material raro, senta no Google lá tem uma obra rara. Você baixa uma obra, aquilo a pessoa precisava atravessar um continente para encontrar uma obra dessa hoje você consegue isso tudo com digitalização e isso provoca uma coisa que o Enés falou que é uma pluralidade de métodos antes as pessoas confiavam cegamente em um método né? método histórico crítico método... e hoje elas estão verificando que métodos são ferramentas então se você tem um parafuso você precisa de uma ferramenta se você tem uma rosca, a ferramenta é outra Então, para cada tipo de problema de interpretação bíblica, você precisa de uma ferramenta adequada para resolver aquele problema. E esse pluralismo metodológico gera uma riqueza enorme de livros, né? É, basta citar aí ah, métodos recentes, por exemplo, método sociológico, que, um método que tem sido empregado é, hoje no, nos estudos bíblicos, né? Embora embrionário, mas tem mostrado-se um método muito eficiente nas conclusões, né? Tem ajudado muito, Sim. na verdade, né? Zacarion tinha falado um método sociológico. sociológico Isso. Como é que é? O que, que é que se constitui esse método? Assim, em linhas gerais, para gente entender que tem de por ser tão novo e ter... Então, é, é é o método que tem sido utilizado muito hoje é, quando se trata do Novo Testamento, né? Ou seja, é, o Antigo Testamento não é tanto eficiente justamente porque é um método que para desenvolver você precisa de precedentes, né? Uhum. Você precisa pegar é, alguns costumes culturais é, e compará-los na verdade. E quando se trata do Antigo Testamento, é, é muito escasso essas fontes, na verdade. E, e o Novo Testamento, é, é, nós já temos já esse precedente, justamente porque o cristianismo ele, ele se expandiu, ele, ele foi além dos territórios da Palestina e, e hoje é, se permite, então, esse, esse crescimento... É, utilizar esse método embora não de forma tão eficiente porque é o método que foi praticamente é, desenvolvido para ler modelo de sociedade do século 19 e 20 para cá né mas mesmo assim ele tem demonstrado sim muita eficiência na, na exegese. né parece que isso incorre no risco de inserir categorias que são modernas num texto que é do século primeiro né Você não acha perigoso esse método? Anacronismos? Sim, um anacronismo. Sim, é, é, quando o, o, o método é, é usado no sentido absoluto, né com certeza quando ele, ele é elegido como método, é, cai nesses riscos, mas não somente ele. né O Haroldo deixou é, muito importante que ele ressaltou aqui, que é, qualquer método, quando você elege ele como método, você tem sérios problemas com ele, mas é, quando você dialoga com uma pluralidade de métodos, É, é, é, você percebe o seguinte é, Que todos eles tendem a contribuir, na verdade né É claro que quando você compreende O que a Karen diz aqui a, As limitações do método sociológico é, Por ser, como disse aqui anteriormente Um método é, embrionário nos estudos da teologia Ou nos estudos bíblicos Você percebe que tem limites, na verdade Mas ainda ele não deixa de ser um método eficiente Agora, Tem coisa interessante, tem um trabalho do Bailey Por exemplo, que foi lá pesquisar <risos> aldeias Antigas, da Palestina e fez um levantamento da cultura, da sociedade da época, e, e mostrou de uma forma muito eficaz o quanto que nós deturpamos, o quanto que a nossa leitura ocidental do, do Novo Testamento é deturpada, o desconhecer costumes, hábitos uhum. daquelas sociedades, e ou seja, narrativas que para nós ocidentais têm um significado, para eles tem um significado totalmente diferente. Você pega a parábola do filho pródigo, por exemplo, nós não entendemos nada do que está acontecendo ali, porque aquilo lida com lida com hábitos, com costumes, com uma sociedade que é absolutamente diferente da nossa. Quando vem alguém como o por exemplo, e outros, e começa a dissecar aquela sociedade, como é que era o papel do pai? Um pai não corria numa sociedade antiga, ele não, ele não, ele não corria. Então, se ele está correndo na parábola, aquilo tem um significado. Se ele dividiu a terra, a identidade das pessoas era tirada da terra. Então, se ele dividiu a terra entre os filhos, é como se ele estivesse abrindo mão da identidade dele. Então, é uma certa coisa, uma riqueza que vai desabrochando, Vamos de respeitar isso. Agora, é o que a carta está falando. É preciso ter o cuidado para que a gente não faça uma leitura de um texto antigo, com base numa mentalidade do século 21 do século 20. O que me parece Isso que você é, você só abordou a primeira fase do método, que é descobrir elementos culturais. Isso. Joia, muito bom, vai me ajudar a compreender a sociedade da época. Mas existe um segundo passo é. do método que vem o uso de categorias sociológicas para É compreender melhor aquela que sociedade. É é. E essas categorias são modernas. São modernas. Só eu, eu fiz um primeiro estudo que é que tá inteirado do tempo específico a que eu tô, né, me, me referindo, mas num segundo momento eu já encho texto de concepções Então, exatamente. Que a estranhas a época. Então, por isso como se a, a gente pegasse a um Galileu e colocasse relação. ele num no smoking, né? Quisesse que ele ficasse no smoking <risos> Eu acho que o importante das pesquisas Que vocês fazem no geral Arodo, vocês todos né Que estão que estão nos livros é, Eu acho que o maior significado Delas não, não é especificamente entrar Em determinados minutos, mas compreender A psicologia que o Cristo é, Via naquele momento E conseguir entender melhor o que era a mensagem essencial que ele queria passar para as pessoas, né? Isso. Eu imagino que essa é, porque a, a teologia, aí eu falo como leigo, né? A teologia ela entrou em discussões e, né, que são muito detalhadas e tudo que às vezes não, pô, se não vem um caso em relação é, à mensagem é o que do a Karen Cristo, tá falando, né? né? Foi entrando em abstrações, é, e em, foi... em reflexões que são da filosofia, não tô dizendo que elas não são válidas. Eu acho que elas são válidas porque é filosofia. Nossa. É filosofia, é pensamento filosófico, pensamento teológico, é construção O pensamento vai se desenvolvendo é, Mas esse cuidado que a Karen falou é certo Você começa a fazer um raciocínio que é um raciocínio contemporâneo né Mas aí nós temos pensar o seguinte também é, Não existe leitura sem o horizonte do leitor é, Eu sou contemporâneo? Não <risos> tem leitura sem horizonte do leitor Então nós hoje somos seres humanos do século 21 tão vendo um texto ele tem que fazer sentido para nós hoje okay. né Esse trabalho de fazer com que o texto tenha sentido para nós hoje passa por essas reflexões com categorias da nossa época né? Poxa, mas aí a gente entrou na discussão filosófica oh. demais o eu tava falando da formação da biblioteca, eu queria puxar pois aqui. Eu né? queria fazer uma pergunta então. Você podia contar pra gente como é que foi essa saga de ter que viajar para poder buscar essa meia tonelada de livros? Você falou com, você contou né, presidente? Na verdade, tio Gabriel. Como é que foi essa? É, é uma saga até é uma saga até sim, anterior, porque a saga começou nesse encontro com Eneias e aí e comprando aos poucos os livros e até que depois nessa falasse um pouco do que disso que essa biblioteca foi uma biblioteca diferenciada eu queria é qual que é o significado dessa biblioteca no polí a carne também fala um pouco porque o, o interessante dessa biblioteca é o seguinte que as pessoas chegam lá e vão comprando livros de acordo com a emoção que ela tem no momento então ela tá emocionada está envolvida com alguma coisa ela sai comprando livros naquela linha. E eu sempre tive um cuidado, de quando ia na livraria, chegava para ler, o que é que tem? E ele também falou, você precisa comprar esse livro, você precisa ler algo nessa área. Mesmo que você não goste muito, não seja da sua afinidade, mas é importante que você tenha, porque é um clássico, é uma área de pesquisa importante, ainda que você discorde absolutamente, mas é importante conhecer. Então, ela, ela foi se formando uma biblioteca, que é uma biblioteca bem técnica, né, Ness? Com certeza. É uma biblioteca de referência, de obra referencial. E por ser obra referencial, são obras difíceis de serem adquiridas já começam pelo preço, antes eram bem Mas, mais caros é... fazer uma parte histórico aqui falar que isso tudo começa tem, tem um começo ah, é, tínhamos, por volta de 14 anos de idade fomos agraciados com a oportunidade de participar de uma reunião de estudo evangélico, quero sábados 8 horas, 9 horas da manhã falando isso aqui, sabe? No podcast. Ah, a primeira no reunião, já tá, tá gravado o primeiro episódio isso. do, do, lá do podcast. podcast. E ali o Arluto, a gente teve a oportunidade de conviver com o senhor Honor Abreu, que foi uma referência de estudos evangélicos em Belo Horizonte para o movimento espírita de Belo Horizonte. E ali, eu era interessante com o Arluto, ele ficava, ele se encantou. O Arluto ele tem essa característica de ser meio <risos> É, entusiasmado, com as coisas que ele pega, sabe? É, quando a gente come, a gente começou a tocar violão, a gente tocou violão mais ou menos de umas 8:00 da, da manhã, 9:00 da manhã, horas da manhã até meia-noite e meia, por aí, até chegar o Pão das Mães pedindo pra gente embora. Embora porque já tava insuportável aquele violão. Então nessa característica dele quando ele descobriu aquilo, aquele mundo que sua honra abria pra gente com aquela interpretação evangélica, Ele quis saber e quis perguntar E ligar pro Sonoro de noite para poder pegar a informação Nossa do Sonoro e Aí o Sonoro falava É o Sonoro, não, um fala, no Arudo, é, Arudo, não dá não, não né, tá, não, Agora não. eu tô descansando não, com a minha não, família Ligava o <risos> telefone não, educadamente. Não. educadamente Educadamente E a gente chegou a montar, tentar montar Reuniões para estudar e a gente levava livros E eu sempre sentia que o no Noroto tinha aquela Uma insatisfação Um calor diferente isso, Uma insaciedade sentido de que não tá faltando alguma coisa ainda não é isso que eu quero não tem livro que fala tá tudo disso. errado não tem eu não quero eu quero entender isso aqui e a gente mesmo na época a gente não conseguia entender essa onde a mente dele tava indo ah, maneira é isso que você quer a reunião tá aqui a gente tá fazendo estudo estamos aqui com o um livro aqui não tem que entender isso aqui e queria mais e aí o, o rapaz de repente na, na faculdade de direito forme direito e resolve fazer grego Aí foi, já foi uma coisa... O garoto meio... já falava grego antes de começar a estudar Exato, então é uma, uma coisa louca, rapaz Então ele começou com essa história E aí essa, essa sanha por livros Eu acredito que o estudo universitário tem ajudado muito Nessa capacidade de captar livro, da leitura Que eu acho que o ensino universitário ajuda muito é, nesse muito. sentido De educar a mente, principalmente um curso de direito Ajuda a educar muito a mente nesse sentido E aí começou essa saga de adquirir livros Música Mas de uma forma ainda meio incipiente Ou uma forma ainda sem direcionamento Porque consultando esses estudiosos antigos A gente vê quanto que eles dependiam da intuição deles Porque na época deles não tinham A gente tinha no máximo aqui na época O um dicionário bíblico do John Davis é, Que é uma obra é, hoje é. considerada é, já tá Manualzinho para menino primário Que você dá para começar É E era o único que eles tinham na época E eles, para poder estudar, o Seu Leão até chegou a fazer curso de Teologia para poder ter algum material mais consistente E não tinha Então, ao encontrar o Eneias Eu acredito que tenha sido Um momento de glória Porque ele foi ele E aí entra essa história dele de começar a direcionar para saber adquirir a literatura correta, né? Direcionada ah, para aquelas torno de literatura é. técnica, realmente, é. porque Eu, também Bahia, o Enes recebia pra... Não, o Enes recebia, ele recebia professores de teologia, seminaristas. Professor de teologia eh protestante, católico, recebia pessoas de que Estavam estudando e procurando obra... E aquilo também foi formando um círculo né né Justamente... Um ciclo de pessoas que compravam e compartilhavam bibliografia... E você começa a conhecer... Olha, há um seminário lá no sul do país... Há um no Rio de Janeiro... Há fulano em São Paulo... É isso aqui... Você entra num meio... um círculo de pessoas que estão estudando... Ah, eu tenho esse comentário muito bom... Mas ele tá em inglês... É, talvez a gente está esforçando para ver se traduz isso... E na época a gente não lia, né, ficava doido para traduzir em português, para ter acesso. E foi muito por aí, né, né? O que ia surgindo e indo comprando tudo, né? É, comprando sim. e dividindo Exatamente. E depois hum. mal mal acabado de pagar, já fazendo mais uma parcela. Espera aí que você já fugiu do absurdo. Eu só be da viagem para comprar essa meta, ah, Mas essa é o final, aí. essa é né, a, a viagem para Jerusalém para comprar esse livro é o já no final do processo, né? Se se é quando ele ah. já tinha comprado Praticamente tudo que há Aquelas, Em português Aqueles 3 mil volumes que ele citou já estavam adquiridos Tudo que há em português, praticamente né e o, o Enércio Esse te ajudou é, A construir a bibliografia Que você iria buscar lá também Trocando não, ideias Essa né? judaica não, essa eu tive que contar Até mandar um abraço aqui Pascal Pizer Jacir Rodrigues né Que foram dois grandes São dois grandes amigos, né E se não fosse o Pascal, seria impossível comprar isso. Nessa compra em Jerusalém, o Pascal foi um guia, foi um grande condutor, ele fez a lista, ele marcou um, um almoço em Paris com Pierre Lénard, que foi um algum momento assim espetacular, que a gente conversou com o maior. né Fora do, do âmbito judaico, Pierre Lénard é o maior conhecedor de judaísmo no mundo. Eu acho que é o único que não é judeu que um judeu para para escutar e ler e leva para a Universidade Hebraica porque o homem é realmente uma sumidade. Nós tivemos a oportunidade de conversar com ele, falar do que foi comprado, orientar. Então, Pascal, um abraço. Você vai ser chamado a vir aqui também. É legal que eles são católicos. e Jacir são católicos. Mostrando mais uma vez essa... Vamos falar aqui pela gente. Mas isso foi um final, Tiago. Porque no início aqui foi o Enés comprando isso é importante. E o Enéas tinha sempre uma preocupação, ele já pensava nisso. Ele tá calado aqui, precisa falar um pouquinho, né? Vou passar a palavra ele. ele. tinha sempre a preocupação assim, olha, você não pode comprar livro só para você. Pensa na sua comunidade espírita também. Então vão chegar pessoas iniciantes, você tem que ter um livro pro iniciante. Depois que ele se revelou o espírito, você tem o livro da história. É, é. Que... O Enéas contou, rapaz, ele ficou emocionado assim, ficou... É, porque a gente acredita assim que essas pesquisas são muito importantes para o meio espírito, para a comunidade espírita. Teve uma na, na abertura do setor de estudo do evangelho, lá na União Espírita Mineira, talvez depois mais para frente a gente conta essa história, a gente teve a oportunidade de falar sobre a importância do estudo do evangelho e muitos espíritos saíram da, da reunião. Se levantaram que achavam que era absurdo estudar a Bíblia. Então era uma uma uma mentalidade é, existente na época, já, já talvez uns o ou dez anos <risos> atrás mas crescentemente muito a partir de pessoas como Harold e outros que se entusiasmaram por, por esse estudo e trouxeram coisas novas Então, na hora que trazia essas informações aí agradou muita gente então isso foi contornado em um grande parte ah, sim. Você é foi. então assim a gente é. tem muita expectativa que isso traga laços mais fortes de união entre entre todas as pessoas que estão interessadas na mensagem e esclarece né eu já tive situações em que eu, essa amiga que eu falei com vocês mais cedo e nós fomos num sítio, numa cachoeira e cada um trazendo seu livro e no momento estávamos estudando a igrejinha lá do Manuel Felipe e estava levando a minha bíblia porque eu tinha que ler o texto porque no dia seguinte íamos encontrar e tal e ela falou assim, mas espita ler a bíblia e eu pensei, uai, você não sabia não? não Quer dizer, há, há essa, essa cultura, <risos> né? Essa Acho é, que, é, que, são, a, são os estereótipos. Os estereótipos. Né? São as pessoas, os estereótipos. Por mais, às vezes, estudiosas que são em função, às vezes não se detêm em ver determinadas coisas. É necessário é. que a gente trabalhe em função desse esclarecimento, porque isso é agregador. Isso também. é conciliador, conciliador, isso abre Exato. oportunidade desse entendimento entre as diversas escolas, os diversos entendimentos, é muito importante. Eu é. acho isso muito bom. Isso e o Ené sempre teve, né, Enés? Fala um pouquinho sobre isso. Porque o Ené sempre usou muita intuição também, olha, compra isso, isso Sim, vai ser importante. importante. Ainda que você já tenha um conhecimento mais avançado, mas é importante você ter essas obras aqui para outras pessoas que vão chegar. Não é, Enés? Fala um pouquinho sobre isso. Então, é, no primeiro momento, é, a gente sempre procurava... É. É, participar o Arrodo de leituras tinha uma uma, dizer, uma natureza mais acadêmica né leituras normalmente o receio às vezes do, do, do Espírita que não tem uma tradição de, de, de leitura da Bíblia importante destacar aqui né e, e, e quando tem às vezes utiliza-se muito o método alegórico e cria assim um subjetivo muito grande em torno do texto bíblico, na verdade. Então, a minha, a minha primeira preocupação é, é quando tive contato com o Haroldo foi justamente ampliar isso, na verdade, né? É, é, e até que houve sugestões de, de, de, de leituras mais acadêmicas, leituras que poderia justamente é, é, sugerir aí um, um, um encontro com o texto fora desses métodos, embora o Haroldo já, já trilhava por esse caminho já, e eu percebi aí um grande potencial de que ele poderia ampliar isso mais, na verdade. né Então, assim, sou evangélico, sou pastor evangélico, mas diria o seguinte, acho que essa biblioteca tem uma importância muito grande para o movimento espírita de um modo geral, na verdade. Todas as conversas e diálogos que eu tive no passado com pessoas do kardecismo, normalmente quando o assunto era Bíblia, eu percebi uma deficiência nesse sentido. Eu percebi uma debilidade, uma fragilidade quando se citava a Bíblia, É, a alegoria predominava o tempo todo, uh, se apropriava muito dos textos uh, com uma intenção de mostrar aquilo que o texto não dizia, na verdade. E, e com esses estudos é, é, que o Haroldo iniciou, com essas pesquisas e com esse material que ele tinha em mãos, é, eu percebi que a tinha uma pessoa de grande potencial, né? Uma pessoa é, até mesmo iluminada nesse sentido, né? Que ele poderia é, é, introduzir, até mesmo de forma muito mais ampla, né? assim via a comunidade cardecista nesse sentido, né? É o que nós temos percebido hoje, na verdade, né? só o papel dele é muito importante nesse sentido hoje. E Karen, você tem algum comentário em relação à biblioteca? Assim, o que que você acha? Que você é pesquisadora já deu para ver que você tem uma hum. um conhecimento muito grande. Qual que é a sua não, não. Quanto à biblioteca, eu fui inserida a história há pouco tempo, né? Uhum. Eu trabalho com em livraria, na verdade, já há um ano, né? esse meio me é familiar há pouquíssimo tempo na é, estudei 4 anos de teologia mas não me considero uma pesquisadora acho que você deu uma oh, ela um... é o meu eu é o meu mas quando a biblioteca eu fui informada é, pelo Enés primeiro do projeto, da, da proposta que ele estava auxiliando o Haroldo com relação a isso e eu vi o Haroldo ontem Foi isso mesmo, isso, ontem a receita Numa alegria indizível né? <risos> e Cheia de glória Pra citar Paulo <risos> que deve uma... ah, Quem conhece o Haroldo conhece <risos> Essa alegria Quase infantil Ele, ele conseguiu <risos> me fazer <risos> gostar de Midrash <risos> Que eu até então não gostava né? Ele explicou toda a... a dinâmica da Midrash De uma maneira que eu não aprendi Em quatro anos de faculdade Então assim Quanto à biblioteca, eu tenho muito pouco a dizer Fiquei muito empolgada com o projeto Quero fazer parte disso né quero Já falei com ele Todo o resultado das suas pesquisas Quero ter acesso, por favor, me enfoque claro. Na verdade sabe? é mais do que isso, né Karen? Porque o centro desse instituto É essa biblioteca uhum. E agora, com o instituto criado O site agora no ar Dia 12 de dezembro Ano que vem Projeto de Lei de Incentivo de Cultura a, nós vamos captar aí empresários que estejam ouvindo esse podcast, gente, que quiserem doar aí bastante quantia mesmo, porque a gente vai precisar <risos> ampliar. Ah, na verdade, é, te, aí é preciso ser dito aqui, vamos ser sincero O projeto é no mesmo. né Se Deus quiser, vai ser a maior biblioteca bíblica da América Latina. Vai ser. Porque a gente quer comprar tudo que tem em italiano, em francês em alemão, em inglês em português em hebraico, em grego, em aramaico E olha que tem gente já falando em, em fazer uma maior biblioteca de espiritualidade hum, E religiosidade no mundo. do mundo é, faz um, faz um... o que a, a ideia, men cara é, é, o quê? é o não. que? É ter um espaço Por isso que é bom a Karen estar Para trazer essa humildade <risos> Para a gente não, Você acha que o Haroldo Vai se contentar na hora que ele tiver A maior, mais completa biblioteca Ele vai falar assim, e o hinduísmo? E o budismo? Mas que a gente brinca, a gente brinca isso mas é, é curioso Às vezes você vai um empresário vai fazer uma peça aí um, um filme alguma coisa e você tem um gasto aí rapaz de 8 milhões Olha com 2 milhões nós montamos uma biblioteca referência na América Latina É, lembrando que os é. resultados que essa biblioteca vai trazer das pesquisas, aí dessas pesquisas vão sair filme, música, teatro, né? O, o material que pode surgir dessas pesquisas é bíblicas é muito rico, que é onde vão, vão sair material para o compositor fazer músicas novas, né? Vamos ter a oportunidade de ter grupos de estudos. Lembrando que essa biblioteca não está restrita à comunidade espírita, ela é uma uma biblioteca que vai estar aberta a todas as comunidades que querem estudar sobre a, Na verdade, doenças. Thiago, o projeto, né? O projeto que tem o que o nosso que, o instituto que é nosso, né, de todos nós é primeiro que a biblioteca seja de acesso público. Acesso público, evidentemente, para o, para o ambiente, para as pessoas que estão estudando essa área bíblica, né? Então, acesso público. Material digitalizado, porque tem muita obra que é impossível uma pessoa particular adquirir. O projeto, na semana que vem, em setembro, fomos convidados para lançar na Alemanha a tradução, é ir à Universidade de Münster e trazer uma cópia digital dos 5.500 manuscritos do Novo Testamento. Quer dizer, não existe nenhuma instituição no mundo que tenha isso. Se nós conseguimos mesmo esse dinheiro, conseguimos trazer essa cópia, nós vamos ter professores de teologia, católicos, protestantes, judeus, espíritas, um mundo de gente, pessoas de querendo ver o material, para estudar a crítica textual, para se produzir artigos de nível na área de crítica textual para se produzir artigos, a gente pensa numa revista com várias pessoas mandando artigos, fazendo pesquisas, pensamos em traduzir certos clássicos porque aí você consegue um patrocínio porque tem obra que não vende é um clássico, é uma obra maravilhosa mas não é uma obra comercial a venda não paga o trabalho então você precisa ter um patrocínio para que faça aquela tradução e seja... Você pode dar, nem vender. É, não, mandar é, para as é, faculdades é de teologia, pesquisa, de é, seminário é e, e pronto, mandar para algumas pessoas, alguns professores. O fruto de e vida dela que é mais importante... Então, a, nossa, que... a, a intenção, sabe, a é, Theo, foi sempre é, proporcionar para as pessoas o que nós não tivemos. Hum. O que nós não temos. Que é, né, Neias? Um espaço em que você possa ir lá com a sua bolsa, deixar ela aí lá dentro tem um café... Um caputino né? Um caputino, pessoa... um creme, tipo, uma, uma ar, mesa... Dele, Aí tem aquele, é. aqueles é. milhares é. de é. livros é. e você possa consultar com calma, passar o dia lá consultando, fazendo suas anotações, tem um computador. Uhum. Aí você fala, eu ah, estou interessado em escrever um artigo sobre isso. Quando você tá lá lendo, você vai encontrar com um professor de teologia, vai encontrar com um estudante, aquilo vai criar uma interação. A interação vai favorecer a diminuição do fundamentalismo, da intolerância religiosa, vai fazer uma coisa fundamental, pelo menos para nós espíritas, que é aumentar o nível de conhecimento bíblico do espírita. que é isso que o Enés falou, da perspectiva de um, de um pastor evangélico, que é muito sério. O espírita se lança ao estudo bíblico sem conhecer obras que são elementares. E aí ele começa a falar coisas que são erros primários. Eu diria assim que uma criança que tá numa catequese católica ou evangélica não comete. Não é nessa é. é preciso ser dito, né? Ele não pode dizer isso, eu, mas eu tenho que fazer essa crítica com espírito. Isso, então o espírito acho... não conhece. Ele come, ele fala uma coisa, ele fala meu amigo, mas aí, você tá da onde você tirou isso? Exatamente. Você leu essa obra? Vamos, vamos, pegar uma bibliografia básica aqui, né? Vamos montar aqui uma bibliografia de 10 livros básicos que você não pode morrer sem ler para poder entender de bíblia é, tá aqui, 10, 15 livros, você leu? o sujeito não leu nenhum não, na verdade nem sabe que eles existem <risos> porque você pega uma pessoa que tem um doutorado em genética então ele tem uma inteligência desenvolvida nessa área quando ele chega na área bíblica a inteligência dele é de uma criança de 3 anos de idade uhum. e é importante você reconhecer isso Quando você vai para uma área nova, você não entra com o seu nível de inteligência na área que você atua. Que são campos de conheção, campos de conhecimento, conhecimento, conhecimento diferente. Aí eu digo para ele assim: "Escuta, como é que você aprendeu genética? Você simplesmente foi na rua, conversou com os amigos, tomou uma Coca-Cola e se tornou um doutor em genética?" Não. Você você fez um curso. Você depois fez um mestrado, aprendeu uma língua, depois um você doutorado. fez um doutorado biblioteca Depois, sua. Hein? Você tem uma biblioteca <risos> enorme. Se eu te pedir aqui você me cita pelo menos 20 grandes autores da área de genética. Então você acha que na área de pesquisa bíblica é diferente? Né? Você tem um autor que tem 40 anos que ele estuda. Você lê lá um Metzger. É um homem que estudou mais de 70 anos. Falava 10 idiomas então você acha que o que? que esse conhecimento brotou né? geração espontânea e esse conhecimento que ele tem na área da ciência por exemplo, pode ser um problema quando ele se depara com o texto bíblico é. porque é quando ele vai com esse conhecimento científico para dentro do texto bíblico Ele pode ter conflitos porque é, o, o texto não foi produzido para a comunidade científica. Foi produzido a partir da comunidade da fé, na verdade. Então, um o texto não tem pretensão é, de ser lido a partir da, da da mentalidade científica. Isso de paradigmas que a gente tanto falou ontem. Né? É um texto oriental, é um texto contemplativo, é um texto poético, é um texto poético para começar, e o sujeito quer ler como uma bula científica, né? Como um tratado de termodinâmica é estranho Mas é, é, é, é. Eu, eu acho que na verdade a gente fala assim até de uma forma dura e uma vez eu falei com um amigo físico eu falei, você tá é falta de inteligência você tomar um texto desse bíblico que é um texto que tem 3 mil anos foi produzido numa outra cultura oriental uma cultura contemplativa que tá falando de, de valores de sentimentos de religiosidade, religiosidade no sentido de sentimento divino de relação com Deus. Você imaginar que tá lendo isso segundo um cano da ciência pós século 20 é falta de inteligência e um, e um ramo da, é falta de do protestantismo norte-americano tem ganhado as manchetes exatamente por cair nesse erro né por, é. extremamente poerias na interpretação é, científica é, do você vai então, querendo é, claro. e, às vezes, e às vezes não é nem só a questão científica você tem um problema de literalismo rígido é. que é, vai pra dentro exatamente. do texto na verdade e ignora justamente a, a diversidade de gênero dentro do, do da, das escrituras, da Bíblia como todo, na verdade, eh, uh, você identifica se ele tá lendo a uh, poesia, se ele tá lendo uma parábola, uh, se ele tá lendo uma carta, então tudo isso muda o cenário, na verdade, né? Tudo isso tem que ser considerado, né? Coisas que são, mas princípio básicos da interpretação gênero, básico Gê... de qualquer literatura não, é básico você, ler, né? Você... É, e você falou é, não, ontem não. também você não lê Carlos Drummond de Andrade da mesma maneira que leria Augusto Al... dos Anjos <risos> para citar um Obrigada. outro poeta mesmo. <risos> mas vamos, vamos na prosa você não lê um Carlos Drummond de Andrade uhum. numa obra de poesia dele uhum. como você lê uma crônica de Machado de, Ass... de Assis são gêneros diferentes a abordagem que você vai fazer é diferente né o que eu acho interessante nessa história é o seguinte, que há essa necessidade, o que não quer dizer que deve-se desconsiderar as intuições. Eu lembro que você me falou que eu achei maravilhoso, que embora tenha toda essa essa essa... Vamos assim essa estrutura para poder se entender o texto bíblico ele, de qualquer forma ele ele é de ele ele é feito para pessoas normais mas não pessoas daquele não tempo não em outro sim. lugar então eles não falam de nenhum hermetismo científico de nada eles falam de coisas que estão presentes que fazem parte do nosso desenvolvimento enquanto espíritos, enquanto pessoas que buscam o buscam Deus né então por ser isso nós tratamos por coisas que nós conseguimos identificar a questão é é tentar tratar aquilo que é eh de cunho literário, de cunho de entendimento, de cunho científico no sentido de haver pesquisa, de buscar a fonte, com a simplicidade ou com a falta de com essa descomprometimento que talvez ele não tenha para outro aspecto. Isso. Agora não quer dizer com isso que as questões, os sentimentos que suscitam esses textos, ah, as percepções sim. intuitivas que tenham deixam ser desconsideradas. Não, mas cada uma tratada como são e não isso. como definição final, ou definição É, conclusiva daquilo existe mais. na verdade né até os sentimentos vão sendo apurados. apurados porque quando você faz a chamada espiral hermenêutica, você vai lá na época em que o texto foi produzido absorve os elementos da época vem na sua época raciocina segundo os seus valores volta lá vem e volta, vai fazendo esse trabalho de ida e de volta a sua sensibilidade bíblica vai se apurando maravilhoso isso então, o que que eu digo isso? Vam, vamos imaginar se eu pego meu filho de 4 anos e levo ele num aviário para ele tudo é passarinho para alguém que está estudando o canto dos pássaros canário com cabeça amarela e canário com cabeça vermelha não, não é passarinho cada um tem um canto diferente cada um tem uma forma então a sua sensibilidade vai apurando você vai não, esse passarinho olha o canto dele tem esse detalhe então você vai é, vai, é um apuro uhum. é um trabalho de apuro, de afinar você não deixa de perder a intuição não deixa de perder a devoção que é muito uhum. importante tem né a leitura, a oração a leitura, a inspiração é muito importante é muito importante o terço bíblico como inspirador como confortador, como orientador, né nós não estamos minimizando isso. Mas a sua sensibilidade vai ser apurando. Então você vai sendo capaz de extrair coisas é, da riqueza do texto que alguém que passa inocentemente fala ah, é tudo passarinho. Mas se, você é, tiver, como é? Uma... se você tiver um conhecimento mais profundo, muito mais elementos para se inspirar na, Nossa, na direção correta. Nossa, meu Deus, Deus, com certeza. certeza. né uhum. É aquela história que eles contam, né? que você chega lá no... Nesses lugares gelados, né? E o esquimó lá, ele tem nove palavras para designar neve. E para a gente é neve, tudo igual. Neve neve, mas não é neve, neve. Não, e a quantidade... Tem a neve do inverno, tem a do verão, tem os tons as do branco da neve. Tem vários brancos diferentes. Para gente é tudo branco. Achei tão interessante essa sua colocação, porque você entendeu uma problemática, assim, de anos da teologia, de... Esse caminho entre a pesquisa exegética, que é técnica, que é esse, essas nove palavras para uma coisa, e esse, é, essa riqueza para devoção, para a prática, para concretude. E as pessoas pensam que podem ficar só num passo. e Na verdade, deveria ser o caminho completo. Exegese, hermenêutica, homilética, ou seja, a pesquisa mais acadêmica, um passo mais interpretativo, para a mensagem, para a comunidade, logo depois. Então o caminho tem que ser completo. E essa é uma briga. As pessoas detestam teologia porque pensam sempre como é, teologia, como se fosse só exegese, só esse processo acadêmico, chato, estéreo, e não é. Ele tem que ser um caminho completo. Eu que já estou acostumado né, com, os, com os irmãos... Os irmãos, eu tenho entrando delicadamente no trabalho, me me me Mas olha só, é, é a questão. Mas é a questão, por exemplo, é uma discussão da teologia da palavra, se ela continua, se a, a revelação se é, a é ela é continuada é ou seja, ela finalizou. Olha que coisa bonita, né? Porque é também as pessoas têm os vislumbres que são semelhantes e às vezes narram esse vislumbre com palavras diferentes, por isso Sim. que é importante ter uma leitura teológica, que o espírita tenha esse conhecimento para falar olha, ah, eu tô... Agora eu encontrei o teólogo protestante que... também pensa isso será que a, a revelação parou ou ela continua ela, ela né? olha que interessante, será que ela continua ou ela parou que, que é uma, uma é algo que, né, né, é, que, na, que mexe na, na teologia. Você tem um conflito nesse sentido, né? Você tem aquelas comunidades é, é, isso reporta tanto as comunidades na, na sua forma de expressar a sua fé, como também a teologia no seu sentido acadêmico, né? Aqueles que compreendem, por exemplo, que é, essa revelação, essa continuidade ah, da obra do Espírito, do, dos carismas mencionados, dos dons mencionados no novo testamento, Eles censaram, por exemplo, no primeiro século, com a formação do cano, com o último livro a ser escrito, talvez seja o Apocalipse, por exemplo, né? E você tem comunidades, por exemplo, comunidades é, carismáticas, é que defende diferentemente que, que que ou seja, que Deus não está condicionado ao cano, que Deus vai adiante, Deus vai além, na verdade, né? Então, o Espírito Santo está limitado a isso. Ah, ah então menciona-se novas revelações dentro de uma, há uma tensão teológica nesse sentido também, né? Ah, a possibilidade de novas revelações, É claro que é importante a modo rigor Fazer uma distinção né é, Pensamos em revelação especial E pensamos em revelações específicas Na verdade Então quando se pensa em revelação especial a, O protestante, o católico de um modo geral Ele pensa nas escrituras Na verdade E quando se pensa em revelações específicas Nós pensamos na realidade das comunidades né? O dia a dia das comunidades é, Questões é, Na verdade você não tem uma orientação é, Bíblica sobre a vontade divina a respeito daquilo Então, você tem comunidades que pensam que é uma continuidade que, que o Espírito Santo ele, ele atua ainda nas comunidades, trazendo novas revelações, a, a novas instruções, inclusive curas, milagres, e aquelas comunidades é, é, mais tradicionais que elas pensam que isso está limitado somente a, a, o primeiro século, aonde o, o, o fechou-se o cano do Novo Testamento, o último livro foi escrito e pronto, acabou, tá aí. Interessante, não é? é, é Olha ah, que riqueza. riqueza, riqueza, riqueza. riqueza. É, o fato você ter uma biblioteca dessa e poder encontrar, porque o, o que eu achei mais interessante, Guilherme, isso tudo é o seguinte, você define a sua identidade a partir da diferença. Então, quando você dialoga com alguém e ele te coloca ideias, ele te coloca pensamento, você fala assim, você é obrigado a rever-se, é obrigado a fundamentar-se. Porque para você, coisas que pareciam simples, você fala, ah, mas isso é tão simples, é isso. você se fala, oh, mas espera aí, você não acha isso não? O pastor Enés não pensa isso. E agora, aquilo para mim era normal, como é que eu vou fundamentar isso? E esse ato de fundamentar-se, de repensar-se, buscar novos, de buscar suas bases quais são minhas bases, porque que eu penso isso ainda que para compreender que as, as duas formas de ver podem ser certas Sim, dependendo de, de onde você então é o tratado. seguinte, apenas respeitar que são dois, pode ser irreconciliáveis não tem problema, não tem problema é, uma vez eu tava com o Cristiano, ele falou ele ficou um pouco com medo, né, do negócio do instituto olha, mas você entende que existem certos pontos entre nós, eu falei ô oh, Cristiano, deixa eu te dizer uma coisa não existe na proposta do instituto essa proposta de ecumenismo bobo nós vamos só tirar denominador comum, isso não existe né tem certas opiniões são irreconciliáveis irreconciliáveis isso não impede que nós entendamos o outro, a fundamentação do outro, né Néz inclusive aperfeiçoemos a nossa fundamentação e a nossa posição Bom, eu, eu, eu, eu resumiria tudo isso da seguinte forma aqui neste momento aqui agora, tá? O fato de todos vocês acharem que vocês vão reencarnar Não muda o fato dele ia cair achar que nós vamos ressuscitar. Eu Não, não isso Mas o que não é, Não é pro existe também, que eu acho que é interessante, O grande papel que essa biblioteca vai fazer nós sairmos dos estereótipos. Sim. Então, o espírita... quando essa biblioteca estiver aberta... quando os empresários aí generosos... se dispuserem a nos auxiliar... Né? tudo estão sendo convidados aí no podcast... a cooperarem com isso... o espírita sentar e passar uma tarde... conversando com um protestante... com um católico... vai ser de uma riqueza... porque nós vamos deixar esses estereótipos caindo... porque antes de tudo... nós somos seres humanos... Seres humanos com as mesmas necessidades, com os mesmos anseios, com as mesmas fomes, com as mesmas sedes. E esse encontro vai, vai favorecer, porque a gente faz o um estereótipo mesmo, né? Você põe a roupa ali, ah, o, o evangélico é isso. E quando você, num aqui, é, né, no quando você entra no mundo evangélico sem querer usar aqui trocadilho, trocadilho, né? No mundo evangélico, quero abrir. Você acontece no mundo evangélico. Qual ouvir como é que é? Geração Tupis 205? Quando você entra no mundo evangélico, você percebe uma diversidade enorme. Várias comunidades, vários vários tipos de vivência cristã da quando você entra também no catolicismo né? <risos> várias ordens várias vivências como também no meio espírita né a diversidade enorme tem de tudo e, e é isso a gente isso não já pode se... retratar o simples fica... aqui retrata... quando o Enés falou sobre a questão das revelações e a maneira eu tô aqui assim é fala mais eu tô assim, tô doido para entender isso para poder porque da maneira que a gente vê uma, uma palestra do Arudo, em que ele mostra no estudo, e a gente fala assim, não eu, ele, ele é espírita, eu sou espírita já, já tô com uma predisposição para o um entendimento maior, para uma aceitação maior, enfim mas quando eu vejo que eu tenho um evangélico que me traz uma informação com esse grau de conteúdo é com esse fantástica. grau de... poxa, eu fico assim sedento, eu quero ver um podcast né, falando uma hora dessas coisas nós vamos, vamos ter falar, <risos> seja, eu <risos> eu Karen Sente. também, eu também ter. Eu sou... <risos> inclusive essa diversidade que, que o Arudo mencionou ela existe nas comunidades evangélicas e é importante destacar aqui, é que mesmo na livraria, por exemplo os profissionais que temos lá Eles são destruídos a respeito disso né ali na livraria especificamente qual livraria mesmo? mundo evangélico <risos> até nós estamos mencionando a galeria mundo evangélico, mas a livraria é tabernáculo é, é, agora é a livraria é, tabernáculo, tabernáculo, tabernáculo na galeria mundo, mundo evangélico então, olha só, essa <risos> diversidade que nós temos hoje nas comunidades evangélicas de um modo geral é, justamente é o que faz é, é, um trabalho diferenciado que temos hoje, né? porque normalmente as pessoas vão hoje é, é, na livraria e elas vão sem nenhuma orientação, mesmo sendo evangélico ou não, elas estão perdidas. Elas estão ali comprando, mas não tem uma consultoria. Elas pegam sem nenhuma orientação. E, e ali, mesmo as livrarias evangélicas hoje, é, é um campo minado, você tem de tudo, na verdade. Você tem boas literaturas, E, e, e nós também temos aquilo que, que nós não recomendamos, porém, nem os profissionais. Nossa bem, né? Nossa bem, tá resolvendo o mesmo problema. Né? E os nossos profissionais ali, eles são orientados justamente a, a não interferir nisso, né? Ou seja, é quando o, o consumidor final, o irmão que está ali comprando, ele quer uma orientação, ele quer uma consultoria, Nós temos pessoas é, instruídas, instrumentadas Basta você estar aqui a Karen Hoje a Karen, Hoje, tá, a Karen é uma, uma, folado, uma consultora pensa, Lila, A Karen é, é, vai ouvir é, o podcast Não vou conseguir mais tomar café com ela Essa procura Então, e aí isso tem um tratamento diferente A gente procura normalmente quando damos um atendimento Nos informar da tradição da pessoa A comunidade que ele está inserido justamente para orientar uma leitura para ele nesse sentido, né? Porque também eh a intenção não é ali, de, ah, não compra essa, essa essa essa essa obra ou aquela outra, mesmo porque ali prevalece é claro uma linguagem mercadológica. Eh, mas quando as pessoas querem um atendimento diferenciado e nós não cobramos por esse atendimento, é claro, ele é gratuito, <risos> né? É, a gente estamos ali justamente para fazer isso e fazemos com com aquele sentimento de que isso é a nossa vocação na vida, de missão, de vocação, de missão justamente. De verdade, dá para sentir isso claramente. Maravilha. O Arô ainda não contou como é que foi a saga dele lá. No... Eu... <risos> Você não vai sair daqui sem contar não ser, isso. Não, só vamos matar isso amanhã. Todo depois, no final também, é, nós vamos no final do episódio, mas é. depois de ter formado então essa biblioteca. Bom, depois de ter formado assim, as linhas gerais dessa biblioteca porque a cada dia tá saindo coisa nova eu estou sempre indo lá no, na livraria do Enéas e a gente compra, tá sempre comprando coisa e vamos ampliar muito mais ainda principalmente quando a gente começar a comprar os comentários em outras línguas né? se trazer para cá, temos a proposta do selo do Instituto C que pretende traduzir certos clássicos eu não vou revelar aqui para a concorrência não correr Lá na frente traduzir <risos> antes, né? É, é, é, mas traduzir coisa que não é comercial. Por exemplo, a obra do Strach-Billebeck. A obra que não é comercial. Então a gente tem esse projeto... Frederic Mass. Frederic Mass. Qual é o idioma e, que é isso? Tem francês, alemão, alemão, alemão inglês. É. E aí, quando a gente chegou num determinado momento, eu conheci o Jacil, o Pascal, que foram pessoas que estudaram no Instituto Hattisboni, em Jerusalém, com Pierre Lenhardt. E eu confesso que a chegada dessas pessoas na minha vida e foi um impacto. Porque o mundo do judaísmo se abriu para mim de uma forma assustadora. Assustadora. Então no início assim, eu fiquei até um pouco atormentado, né? Atormentei o Enéas bastante também, né? E foi um choque até as coisas chegaram no lugar a gente vai amadurecendo vai vai tendo um senso de proporção também é quando você tá no início da coisa não tem jeito né é um susto E aí surgiu a ideia megalômana né de que eu cheguei na sinagoga não tinha material não tinha tal mu pela associação Israelita, não tinha material você procurava de quem tem todo mundo citava mas ninguém tinha. Qual a pessoa que citando ninguém tem? Mesmo os movimentos. Que, Mesmo os movimentos. Mesciânicos, lembra? Judaísmo messiânicos. Cadê o material? Ninguém tinha. Não tem cabimento na um negócio desse. Porque todo mundo citando isso, fala, ninguém tem. Onde que tem isso? E cabe uma ressalva, <risos> Naroto, de que o estudo evangélico que referencia esse material judaico é escasso, específico. E, e muitas vezes deturpado, e deturpado é o que eu estava conversando com a Karen na conversa passa uma, há uma essa visão. carência também entre os autores né, evangélicos e protestantes e católicos, e católicos, da vertente e judaica absoluto, da sim, absoluto, sim. Né, há uma absoluta incompreensão um absoluto desconhecimento e eu fui eu fui o básico Quer dizer, você para conversar sobre uma coisa você tem que ter o um material sem acesso direto à fonte você sempre depende de intermediário. Então, é o fulano que leu e está te dizendo, ó, oh, aí eu quero ler, eu quero ter o acesso, mas é médico é uma cultura difícil para ter o acesso. Então, nós fizemos o projeto, e aí eu devo um grande agradecimento aqui ao Nestor Mazotti, presidente da Federação Espírita Brasileira, que bancou esse projeto. Um projeto muito caro, um projeto de milhares de reais, porque foi eu, Ricardo Mesquita presidente da Federação Espírita de Santa Catarina e o Pascal Pizet para Jerusalém ficamos nove dias em Jerusalém e quatro dias em Paris e aí nós fizemos uma farra em Jerusalém Ficamos nove dias comprando livro, gente. Essa é a farra. Então, a farra que eu olho. A farra é, eu dos eu, eu dependentes fiz, fiz, a vivos. A dificuldade foi conseguir despachar. Receber que e aí, comprou, o, que, o que, demorou, que aconteceu? Eu pude ver... Porque, primeiro era o seguinte. Primeiro, fazer uma lista. Você conseguia a bibliografia. Porque o que comprar? Então, graças a Deus teve a ajuda do Pierre Lenhar, o Pascal Pizet, um papel fundamental nisso. Foi com a gente, mas chegava lá para comprar. Comprar. E aí eu vou contar assim um, Três casos muito engraçados que para pra poder <risos> os Praticamente No primeiro momento nós saímos para ir para uma livraria Essa livraria depois nós descobrimos Ela fica no centro histórico de Jerusalém Na praça principal do centro histórico de Jerusalém Nós pegamos A gente estava próximo Era mais ou menos assim Do alto da Afonso Pena na rodoviária No início da Afonso Pena, na distância Nós pegamos um táxi o taxista ficou rodando meia hora. Quando a gente percebeu que estava rodando, o Pascal perguntou para ele em árabe. E ele falou que não sabia onde ia levar. Aí eu só, eu fiquei até um pouco nervoso, mas só não sabe o que ele não fala, né? A gente já desce. Mas a questão era mais complicada. Porque Jerusalém é uma cidade que tá sendo construída, a cidade que tá sendo mudada e e tá uma confusão. Aí nós paramos num lugar o, um senhor pegou um catálogo. No catálogo estava errado o endereço. Aí nós tivemos que sair do táxi, pegar um outro que tinha GPS. Ele comunicou para o rádio com outros taxistas. 10 minutos depois, um taxista deu um retorno falando que era no lugar tal. Olha, vocês verem a dificuldade... É também os caras que falam em árabe também. É. É. É. Em hebraico, aquela mistura, aí nós chegamos é um ponto turístico zona um ponto é o um... centro, vamos dizer assim, é a Praça 7. Jerusalém, aí chegamos à livraria. Isso foi no, no, no, no terceiro dia, porque no primeiro dia nós fomos numa livraria e nós chegamos e a moça não conseguia entender porque aquele bando de brasileiro com pronúncia judaica começou a ficar assim meio estranha, tratando a gente de uma forma estranha. Mas como ela viu que a compra era alta, aí depois de meia hora ela começou a tratar melhor no isso, que a comprima, isso é universal aumenta, né é, essa linguagem é, é universal ela começou a tratar melhor mas aí teve um momento nós falamos assim precisamos ir banheiro e nossa saímos o banheiro e ficamos perdidos era um prédio assim, de três andares e ficamos procurando o banheiro e de repente dois rabinhos saíram de uma sala e falaram em hebraico com Pascal mais ou menos assim olha, as câmeras de segurança estão ficando nervosas com a movimentação de vocês aqui dentro então nós pedimos que vocês se retirem do prédio olha o clima de tensão você está na livraria né aí nós tivemos que sair ligamos, falamos que queríamos, queríamos buscar no, no, no outro dia os livros no outro dia, quando nós vamos buscar caixas e caixas de livro aí o Rabino veio pediu desculpa porque não sabia que nós éramos clientes, que nós estávamos comprando, mas que a gente tinha que entender as questões de segurança, a questão que eles vivem. Fomos comprar o Talmud, o Pascal foi comprar o Talmud do o Adin Steinsatz, que O Adin ele pegou o Talmud de Babilônia e Jerusalém e traduziu para hebraico moderno. Porque o Talmud não no estudo de hebraico antigo, aramaico, e ele o Hebraico moderno com notas explicativas, é um trabalho gigantesco é hoje o maior intelectual o maior mestre, o maior talmudista hoje no mundo, é o Adin Einstein essa é aquela coleção com livros aquela coleção Verdades. com livros grandona que tá lá, e nós vamos comprar nós vamos comprar isso, onde que a gente consegue você tem que conversar com o Adin com, com o Shlomo aí, onde que tá o Shlomo Ó, só temos o celular dele aí eu passar o link para o Shlomo Não, você tem que vir aqui numa aldeia que é fica 30 km de Jerusalém. Ah, mas qual que é o endereço? Não, não dou endereço. Você chega na aldeia e liga de novo. Aí foi muito tenso, né? Tensão, né? Porque você fala: "Poxa, vou na aldeia". Aí ele chegou na aldeia, ligou e falou: "Vem seguindo, vem seguindo, falou: "O senhor é assassinado aqui, mó, vai nas dinheiro". Aí lá, era um galinheiro, né? O Pascal chegou era um galinheiro. E aí eles espalhou as galinhas assim, ia colocar o Talmud e o Pascal falou, não, não, não, pode deixar tá, tá completa, ele tá caixa, te dou o dinheiro pegou as caixas, colocou dentro do táxi e veio então se for uma aventura comprar isso lá uma compra dessa porque nós não fomos oficial nós não fomos com indicação de nenhum rabino de nenhuma sinagoga não fomos, fomos com pessoas estavam comprando na inocência de que nós estávamos aqui no Brasil, você poderia entrar e comprar numa livraria, mas não é assim que funciona E foi uma dificuldade, meia tonelada. Você vai se aventurar, Enés, e ir lá comprar um <risos> o museu? Queria... Agora não precisa mais, porque nós já temos o telefone das livrarias, elas enviam para a o que está quer... faltando. Eu queria ressaltar o seguinte, para comprar lá na no tabernáculo, não tem isso, na verdade. <risos> Acho que nós segura alguma coisa da rola. Vai ler façozinho, tem o desenho. Tem uma observação, você não teve desconto lá porque judeu muito desconto. Não tem desconto. Tá bem, não era nunca cara desconto. Não, não, não tem desconto. Ó, você o podcast vai ser ouvido por, por muitos é. amigos de eu vi mais audiência de Deus, mas eles não dão desconto normal. Não, não. não dá de dizer que os, porque o preço já tá justo. É baratinho. É, fica assim, eu de eu fato era foi bom não era tão caro assim porque... Por outro, Isso aí que você Pô. falou, desculpando Mas é a gente não, vê não, não, não. a questão Cultural Como que é importante Olha, nós estamos vivendo uma sociedade contemporânea E, e houve uma dificuldade cultural De achar que podia chegar e comprar E, e, e andar, e circular E há um problema da cultura deles hoje atual, atual para nossa, que já cria uma dificuldade de comunicação. Agora imagina a gente lidar com uma cultura, com um texto que foi escrito em do, há dois mil anos atrás... Nossa. Num país que estava subjugado por... Exatamente, <risos> numa cultura, num um estado romano. histórico, cultural, diferente. É nesse sentido que o estudo sociológico ajuda a minimizar esses problemas mas a gente não pode se escravizar a eles como a Karen colocou bem nisso mas é só para ressaltar isso mas como um... que é um... e, e, e... E, isso que o João colocou é interessante é o seguinte porque é quando você tem esse, esse texto bíblico em mãos é, você precisa fazer uma transposição abismal uma transposição de ordem geográfica uma transposição gramatical Bem, então, é, isso é, é muito complexo, E lá no mundo deles, né, é, né? Traído, no um deles, um... né? Temporal, E foi assim né? que eu me senti, viu, Enes? Que eu acho que nós não sentimos lá. Porque era uma comida diferente, era uma língua. A achava que sabia hebraico, né? <risos> e aí <você risos> a gente perdido, se não fosse o Pascal, <risos> ele tava perdido. E o único momento assim foi um dia que a gente saiu para jantar e eu entrei num bar, tava uns jovens assim, judeus e tudo só tocando bossa nova, rapaz. Aí eu confesso que eu, eu não chorei, não chorando. Mas uma discreta lágrima no olho esquerdo caiu. <risos> né? Porque aí eles chegaram, começaram a cantar em português. Uhum. Bossa nova, né? E aí eu cheguei, dei um abraço neles, falei: "Ah, peguei a guitarra e aquela coisa". E eu aí eles, um cara brasileiro, brasileiro, cara? eu nada da cobra, né? Eu só sou... trabalho ali <risos> pra mim. Forfeito, e aí assim, Se eu tivesse aí, eu ia ficar mais preocupado estou aqui também <risos> <eu> fiquei... <risos> eu falo, <"Cês> são brasileiros <risos> e, e tudo e aí falamos de música e foi um momento e aí me fez foi uma grande lição porque naquele momento eu que tava cheio de preconceito já porque quando você tá num lugar estranho uma língua estranha uma cultura estranha você se sente ameaçado porque você não encontra afins e aí você começa a alimentar preconceito com outras pessoas né e naquele momento que eu vi aqueles jovens cantando Bossa Nova eu me desfixi disso, eu falei gente, nós somos seres humanos Os jovens judeus aqui cantando Bossa Nova e com um quipá lá, ela é muito interessante e tinha um rapaz, um, um judeu de, de barba assim, todo que pá, vestido de preto e tudo e ele dançava assim, Leandro, jogava queijo, a bossa nova. nova não, a bossa nova. nova e ele mexia e curtindo sabe, a bossa nova, eu falei, gente, que coisa sensacional, né é, como é que nós seres humanos temos esse denominador comum, aí eu consegui relaxar e uma forma aventura, e os livros vieram eu acho que de uma coisa certa, tem uma biblioteca na USP tem um curso, tem uma pós-graduação, mestrado e doutorado em judaísmo. O que nós temos hoje aqui é muito mais do que a USP tem. Então para gente ter uma ideia do que que é esse material que nós trazemos, né, e do mais potencial do instituto. E do potencial de pesquisa, porque agora Exatamente. as pessoas vão poder ver do instituto, é... que o que o que estudo oferece é... para pesquisa, que antes Exatamente. Talmud era igual cabeça de bacalhau. Todo mundo sabia que existia, mas nunca ninguém viu. Ah, oh, sei que existe alguma não. Você já viu? Nunca ninguém já viu né? Agora a cabeça tá no louca. Eu lembro, eu lembro de um tal de muitos anos. E eu se deu pra você deu tal umulho para você dizer você lembra? É. E você perguntou e Está onde? Eu falei no Talmud <risos> E você já leu não, não Fala tecido. um pouco aí, o que você acha dessa parte judaica da biblioteca A parte de judaísmo da biblioteca Olha, é, talvez é Isso faz com que a biblioteca Ela tem um caráter peculiar Quando comparado com outras bibliotecas na verdade né Justamente porque é, O ocidental de um modo geral o protestante o Católico, vamos assim dizer é, Nós temos uma hermenêutica muito racionalista E, e essa equime fez com que nós nos afastássemos cada vez mais das origens judaicas, do cristianismo. E isso é muito ruim, porque tem certas passagens das escrituras que você não as compreende se você não tiver acesso ao midrash, né? Se você não tiver acesso a essa riqueza que é o judaísmo do primeiro século, né? Então, quando você lê as Escrituras, quando você se depara em alguns textos bíblicos, eu poderia até citar aqui, quando o apóstolo Paulo faz alusão no capítulo 15 de 1 Corinto ele menciona que Cristo ressuscitaria ao terceiro dia, segundo as Escrituras, aquele é o na verdade. E, e se você não tiver familiaridade com o Midrash, eu tive oportunidade de conversar com colegas, amigos, diversos, pastores, professores de seminários, a respeito dessa citação, da menção que Paulo faz e perguntei a eles, que escrituras que Paulo tá citando né e eles dizem, não tem momento as escrituras é escrituras do Antigo Testamento as escritura da primeira aliança né e, e perguntei aonde menciona isso nas escrituras do Antigo Testamento e que Cristo respira o terceiro dia ah, assim de 100% 100% soube respondente <risos> justamente por causa de que eu não tenho na escritura é, não tem não tem <risos> <as escrituras. risos> ou seja é, então, é, quando nós nos fechamos <risos> para essa literatura Isso é ruim, isso é prejudicial, né? Você percebe o que a Karen diz aqui, logo no início? Que mesmo o, o as instruções que ela teve no seminário, né? E, e, e foi muito ruim em relação a isso. Não foi nada otimista, né? Foi bem introdutório mesmo nesse sentido, né? E, e mesmo assim, em vez dela de ficar fascinada a, a, por essa literatura, ela tomou, foi, foi pavor, Sim, né? né? Birra. Foi birra, porque né? porque primeiro fui treinada... <risos> em princípios racionalistas de interpretação então você é treinado a, a, a pensar a Bíblia a partir do iluminismo de preceitos da reforma logo depois vem a Midrash que nada tem a ver com isso tudo, né? que na verdade fala muito mais de concretude, de vida que é pictórico, é oriental então não, não se encaixa um, um método com o outro então depois de ter sido treinado de uma maneira tem que você... o outro lado do cérebro não, e o, o outro lado do cérebro um professor que é adepto do primeiro no outro, é, é. então assim, ele te faz ver a coisa de uma maneira ruim, caricaturada você... e detalhe, o que você me falou ontem né nós temos acesso, não é a midrash nós temos acesso ao embrulho da midrash então fica uma coisa assim, catequétrica para criança uma coisa boba é. que você olha assim você ri a gente ri em sala de aula de midrash porque não era uma midrash pura bem feita, a gente só tinha acesso ao resultado final que era usado, como você disse, para ensinar crianças. Fala da mudraxa, então. Que é... Não, nós vamos deixar para falar no, Midracha, no, próximo no próximo episódio sobre história. o é, e esse, é esse, é episódio esse aqui vai estar no meu Então, draga roda ter que esperar. No mesmo podcast, né? Esse mês bate-a-ra. O pessoal vai poder ter acesso. Nós estamos chegando no final. Nós já passamos mais de uma hora já nesse bate-papo que maravilhoso. Vamos despedir, né, cada um. Acho que nós ainda vamos gravar um novo episódio. Eu gostei muito, eu tenho um ah. milhão de perguntas ainda fazer. Maravilha, então nós coisa. temos mais um milhão De podcasts para gravar Isso é muito bom Vamos Lembrar também que os, que os ouvintes Que os ouvintes que Com as dúvidas, com os comentários Com os comentários Né, por favor nos mande os e-mails nos nos comuniquem vai estar aí no site o e-mail para onde vocês podem fazer seus comentários e fazer as perguntas que nos podcasts futuros Claros nessa vai está presente né <risos> foi bom né até até fazer um agradecimento aqui a presença do Enéas, da cara claro. porque nesse trabalho também dos episódios a gente está fazendo um resgate de gratidão também que essa biblioteca não não seria gente o que ela é não fosse o Eneias, as pessoas, os amigos que ele apresentou, não fosse a abertura, e a gente vê que ele tem essa missão mesmo, uma pessoa vocacionada para isso, as vocações vão se encontrando, né? agora a gente encontrou a Karen, também tá vindo somar, isso é muito importante para que as pessoas do Movimento Espírita e outras que vão ouvir esse episódio do podcast, saibam quem é o Eneias, saibam quem são essas pessoas, que a gente comece a ampliar o nosso círculo e de certa forma também amplia nossa gratidão né? não fosse o Enés, essa biblioteca seria apenas um projeto né? então nós devemos é muito isso. a ele e para nós é uma honra fazer esse episódio aqui com a presença dele e quem quiser Agradecer. encontrar, ele está lá na rua Tupi <risos> <risos> já que é a hora do Jabá eu queria comunicar você que está ouvindo o, o Pode Ser que ontem mesmo nós habilitamos lá, o, a, o perfil do, do oh, Instituto Ser no Facebook isso. E o Twitter do Aroldo. E o Twitter do Aroldo, Aroldo D.D. Nós vamos colocar aí no, no, no, no post do... Do, pode, do ser. pode Ser. Do Ser, do segundo episódio que vocês estão ouvindo agora, tem aí embaixo, tem lá o Twitter do Aroldo, vamos encher esse Twitter do Aroldo, eu quero ver ele tweetando. <risos> <risos> tweetando. Mas é a tweetada teológica. Viu? <risos> tweetada bíblica, né? Vamos dizer assim. Porque, é, porque são esses assuntos, é, né? Esse e tem o Facebook do Aroldo também. Vocês podem procurar tem lá no, no Facebook do, do Instituto que vocês vão encontrar o Aroldo lá. Vai encontrar todos nós, né? É, todos, todos gente, nossa, é, não, é não não ter, tá todo mundo, lá. né? Se não tiver Queria a caída, né? Também Tiago, agradecer o João Sim, ah, o João na verdade já é do é, Instituto ele está assim um pouco gente... se acertando em termos de horário de disciplina, apesar dele ser bastante disciplinado mas <risos> ele tá se acertando para poder ingressar, mas ele já é de dentro do Instituto, vai participar de vários podcasts aqui vários episódios e Enéas e Karen são figurinhas marcadas aqui, nós vamos fazer alguns episódios com discussão de passagem trazendo coisas e você ouvinte independente da sua orientação armas proibidas nesse episódio é, é. armas vão ser proibidas né? É. mas é assim você ouvinte que é de, independente da sua confissão religiosa se você é espírito ou não é o convite que nós estamos fazendo aqui é um convite de abertura é um convite para que você ouça a diferença e Mas ouça com respeito. Ouça com respeito, porque são pessoas. Então, se o Eneias não acredita em reencarnação, isso para mim não faz diferença, gente. Porque para mim ele é o Eneias. Ele é o cara. É um grande amigo. É um grande amigo, <risos> né? É uma grande pessoa, tem um grande trabalho. Então, o que eu tô menos preocupado é se ele acredita em ressurreição ou reencarnação. Isso para nós é ponto pode ser do ponto de vista teológico ponto principal, mas do ponto de vista humano de convivência, isso para nós é ponto secundário, que antes de tudo nós somos seres humanos e, e é importante filho ouvir de a diferença, é filho de Deus e é importante a diferença, ouvir esses episódios então são um convite a que você arege a sua mente Maravilha. Maravilha. Valeu, gente. Obrigado. Pode, pode, pode ser, pode ser Pode ser reencarnação, mas tem que ser amor. Ah, <risos> isso é. aí. É bom, <risos> mais